Розділ 34 Селена сиділа біля вікна спальні і розсіяно стежила за танцями у сніжинок у вечірині імлі. Нехемія вже давно повернулася до себе. Від Селени вона йшла, відмившися чорні смужки на щоках і гордо розправивши плечі, як і належить принцесі. Годинник пробив одинадцяту. Селена встала, потягнулася і відразу замерла від болю в животі. Намагаючись дихати рівно, вона нахилилася і зачекала, коли судоми ослабнуть. У неї почалося, це понад годину тому. Разом із болем накочував озноб. Тепло каміна, що яскраво палало, сюди не доходило, і селена закуталася в кодру дякувати Фаліпі, яка подала їй чашку трав'яного чаю. Ось, дівчинко, випий, сказала служниця, ставлячи чашку на столик. Це допоможе. Вона нахилилася до селени, спершись на спинку крісла і майже пошепки додала. Підолахи вони, ці елоїські бутівники, уявляю, як зараз принцесі. Разом із спазмами всередині Селени здіймався гнів. «Добре ще, що вона має таку подругу, як ти», – сказала Фаліпа. «Дякую». Селена звичкою обхопила руками чашки і мало не обпалила собі коліна. «А ручка на чашці? На що?» – посміхнулася Фаліпа. «Ось уже не думала, що асасини бувають такими незграбними. Якщо допомога знадобиться, клич мене». Сама свого часу намучила із цими жіночими днями. Селена кивком подякувала їй. Фаліпа пішла. Селена встигла зробити кілька ковтків і знову скручилася від грізучого болю низу живота. Ендовер відібрав у неї майже все, звільнивши її від неприємної щомісячної жіночої особливості. Але тепер через три з половиною місяці життя в нормальних умовах та ситної їжі це повернулося. Селена мало не плакала. Як в такому стані вона тренуватиметься? До завершення поєдинку лише місяць. А сніжинки, байдужі до її страждань... Спалахували у світлі, що л'ється з вікна, і продовжували свій дивовижний танець, музика якого була недоступна людському вуху. Еліана закликала й знищити зло у замку. А що давня королева скаже про зло в інших частинах Ерілеї? Жертви там обчислюються сотнями. Цікаво, хто-небудь рахує, скільки людей знайшли свою смерть у Калакулі та Ендовері? Думки Салени перервав новий гість. «Я чув про Нехемію», – сказав Шоул. Капітане, чи не пізно для візиту?» Спитала Селена, кутаючись у ковдру. «Ти що, захворіла?» «Так, не здужує. На тебе вплинула звістка про вбивство бунтівників?» «Невже він не здогадується?» «Ні. Вона скривилася від нової різі в животі. Мені зле. Тут і справді захворієш». Підхопив Шаол, дивлячись на неї, а не на підлогу. «Є від чого. А тому, що на власні очі бачив Ендовер, капітан провів рукою по обличчю немов, позбавляючись погодів про страшне місце. «Треба ж 500 чоловік». «Невже його й пробило?» – здивувалася Селена. Шол почав ходити туди-сюди. «Послухай, я знаю, що іноді буваю суворим з тобою. Ти навіть скаржилася на мене, Доріну, але…» Він зупинився, повернувшись до Селени. «Це добре, що ти потоваришувала з принцесою. Мені подобається твоя чесність та вірність нашій дружбі. Ходять слухи, ніби гнехемія, потай допомагає елоїнським путівникам. Якби хтось завоював мою країну, я теж робив би все можливе, аби повернути свободу. Селена хотіла відповісти, але й заважав білі попереку, що додавався до спазмів у животі. «Знаєш», – знову заговорив Шаол, стаючи біля вікна, – «я був багато, чому не правий». Ну навіщо він приперся? Навколишній світ закрутився, немов дичача з дзига, нахиляючись то в один, то в інший бік, найгірший, що їй зараз почне рвати. У минулому таке бувало. Шаол тільки могла вимовити Селена, оскільки через блювоту, що підступала їй, довелося терміново затиснути рот рукою. «Увесь час думав. Невже тобі не хотілося?» Шаол! простогнала Селена. Капітан різко повернувся до неї, і тут, не в силах стримуватися, Селена вирвала на підлогу всю вечерю. Шаол скривився і відскочив бік. Рот Селени наповнився їдкою гіркотою, а сльози, що линули, опалили очі. Новий спазм змусив її опуститися навколіш. Селену знову вирвало цього разу жовчу. «То ти справді захворіла?» – злякався Шаол. Він крикнув служницю і довів Селену до стільця. У голові в неї почало прояснюватися. Здається, він про щось питав. Тобі треба лягти в ліжко. Я донесу тебе на руках. Та я інакше хвора. простогнала Селена. Шоул посадив її на ліжко, відкинув покривало. З'явилася служниця, похмуро, зиркнула на забруднену підлогу і вирушила на підмогу. Як це інакше? Не зрозумів Шоул. Я загалом... Обличчя Селени буквально ожарилося, погрожуючи ось-ось розтертися по підлозі. Ну і тупий. У мене почалися жіночі дні. Обличчя капітана теж стало яскраво-червоним. Він ніяково провів рукою по волосю. Якщо тоді... тоді я краще піду. Запинаючись, пробурмотав Шооли і безграбно склонився. Він стрімко вийшов і мало не спіткнувся, зачепившись за одвірок. Видовище було настільки комічним, що Селена, перемагаючи біль, усміхнулася. Прийшли служниці і мовчки стали прибирати підлогу. «Ви мене вибачте», – винно почала Селена, але жінки відсахнулися і продовжували займатися своєю справою. Селені не залишилося нічого іншого, як забратися під ковдру і мріяти про швидкий сон. Але сну не було. Селена поверталася, шукаючи найкраще положення для свого шаленого живота. Двері знову відчинилися і на порозі з'явився Дорін, що сміявся. «Мені зустрівся Шоул, тож я знаю про твій цікавий стан». Здається, ти налякала бідолагу сильніше, ніж усі роздерті трупи. Слина розплющила очі, принц безцеремонно вмостився на її ліжку. Ваша високість, мені справді дуже погано, і сьогодні я нікчемна співрозмовниця. Від цього ще жодна жінка не вмирала, заперечив її Дорін. Він витяг із кишені нову колоду карт. Чому б нам не зіграти? Можемо на ковдрі, запропонував принц. Я вам уже сказала, я не здужаю. По твоєму обличчю щось непомітно. Принц дістав колоду з футляра і зі спритністю завзятого гравця перетасував карти. Усього разок. Не впирайся. Хіба в замку мало охочих вас розважити? Очі Доріна спалахнули колоду, він перегнув навпіл. Тобі мало лестити, моє товариство. Я дуже зрадію, якщо ви підете. А тобі не здається, що дивно розраховувати на мою прихильність і при цьому поводитися так зухвало. Зухвалу? Я ледве почала. Живіт знову схопило, і Селена підтягла коліна до грудей. Принц засміявся і прибрав колоду назад у кишеню. «До речі, якщо тобі цікаво, врятоване тобою туценя, передавало привіт». «Ідіть», – простогнала Селена. «Я не дозволю прекрасній дівчині померти на самоті», – сказав Дорін, кладучи свою руку поверхій долоні. «Хочеш, я тобі щось почитаю, щоб скрасити останні миті? Яку книгу?» Селена сховала руку під ковдру і прошепотіла. «Як щодо роману про дурного принца, який, не маючи жодної краплі співчуття, мучив своїми розмовами нещасну дівчину-асасина?» «Чудова історія!» Мені вона вже подобається, бо має щасливий кінець. Ця дівчина була зовсім не щаслива, а хитра. Вона тільки давала хвору, щоб привернути увагу принца. Хто б міг подумати? Ця дівчина вигадала спритний хід. А далі піде приголомшлива сцена у спальні. Там буде стільки дотепностей? Досить, замовніть. Ідіть у іншій спальні, а мені дайте спокій. Схопивши книгу, Селена кинула її у принца. На щастя, Дорин зумів зловити книгу раніше, ніж та зіткнулася з його носом. Вибачте, забурмотіла перелякана Селена, я не зрозуміла, що книга важка. Словочистю, ваша високість, я не хотіла завдати вам каліцтва. Охоче вірю, кращий асасин Адарлана навряд чи почала б вбивати мене так грубо. Думаю, це був би удар кенджалом чи ножем, а бажано не в спину. Селена схопилася за живіт і навіть зігнулася від болю. У такі моменти вона завжди шкодувала, що не народилася чоловіком. Перестань називати мене ваша високість, я тобі просто дорінь. «Добре, скажи це. Що сказати?» «Те, що вже сказала, і назви мене на ім'я. Добре, Доріне». Селена витершила очі від болю від його дурищів. «Якщо це приємно для вух вашої благородної світлості, я називатиму вас тільки на ім'я», – сказала вона. «Шляхетна світлість? Чудово, мені це подобається». Дорін усміхнувся, подумавши, що так називається роман, який мало не зустрівся з його носом. «Щось не пригадую, щоб я надсилав тобі цю книгу. Та у мене нема таких книжок». Селена ледве чутно засміялася і кілька ковтків тілющого відвару, принесеного служницею. «Де ж, Доріна, таким книжкам бути у вашій бібліотеці? Цей роман мені позичила одна із служниць, яка любить читати. При страсті на заході сонця прочитав він назву роману, після чого розкрив книгу, почав читати голос. Його пальці ніжно пестили її молочну кремову г... У принца округлилися очі. «Чорт тебе забирай, Селена, ти дійсно читаєш цю нісенітницю? Ніяк символи та сила набридли. І трактат Зелоїської культури теж. Селена допила імбирний чай, Фаліпа мала рацію животу полегшало. У мене, доріне, коло читання ширше за ваше, а цей роман вам також не завадило прочитати. До речі, можу позичити, коли дочитаю. Автор має чудовий стиль І ще, сором'язливо посміхнувшись, додала вона Ви почерпнете там чимало корисного щодо поводження з вашими подружками. Я не читатиму таке, Процідив принц крізь зуби. Селена забрала в нього книгу і відкинулась на подушку такому разі ви уподіблюєтеся до Шаола». «Шаола?» – перепитав Дорін, не здогадуючись про пастку. «Ти йому пропонувала читати цю дурницю?» «Пропонувала, але він відмовився», – збрехала Селена. Сказав, що капітанові Королівської гвардії не личі читати подібні книги. Принц вихопив у неї роман. «Ах, ти демон у жіночому образі! Давай сюди цю писанину, я не дозволю тобі протиставляти нас один одному». Дорін знову глянув на книгу і перевернув її, приховавши обкладинку з назвою. Селена посміхнулася і почала дивитися на падаючий сніг. У спальні повільно похолоднішало і вогонь у камінні не рятував від протягів, що проривалися через щілину у балконних дверях. Селена відчувала, Дорін спостерігав за нею, але без настороженості, яку вона іноді помічала в поглії Шаола. Дорін спостерігав за нею, оскільки це йому подобалося. Неохоче вона зізналася собі, що їй теж подобається спостерігати за ним «Нащо це ви так дивно дивитеся? Питання селени вибило принца з незрозумілого стану, який справді був схожий на зачарованість». «На тебе? Ти гарна!» – вирвалось у нього. «Не кажіть, дурниць! Я образив тебе!» Від крові, що прилила, застукало в скронях. «Ні!» Коротко відповіла Селена і знову повернулася до вікна. Дорін бачив, як швидко червоніє її обличчя. Він не звик до довгих залицянь. Його стосунки швидко закінчувалися ліжком. Виняток, мабуть, становила кальтена, яку він не мріяв побачити в ліжку поряд із собою. А ось Селена манила його. Доріну хотілося цілувати її, гладити ніжну шкіру та стежити, як її тіло відгукується на його ласки. Тиждень що передує Ільмасу, був часом відпочинку, часом плотських насолод, які допомагають людям зігрітися довгими зимовими ночами. Жінки розпускали волосся, а дехто навіть відмовлявся від корсетів. Це був банкет, на якому не існувало заборонених плодів, і кожен міг ласувати стільки, скільки дозволяли сили. Звичайно, принц щороку з нетерпінням чекав заповітної доби. Але зараз? Зараз сама думка про свято здавалася йому блюзнірством. Які веселощі, коли королівські солдати Солдати його батька вбили 500 елоейських бунтівників. Усіх, навіть дітей. 500 – занапащених життів. Як тепер він дивитиметься в очі хімії? І як надалі він правитиме країною, де солдатів натаскують, наче бійцівських собак, які не знають співчуття? Удоріна пересохло в горлі. Адже Селена родом із Терасена, першої держави, завойованої його батьком. Це диво, що вона вціліла і якось звикла до життя під адерландським пануванням. Чи причаїлась? Три шами на спині вічне нагадування про жорстокість адерландського короля, хоч і не він плескав її батогом вендовері. Вас щось турбує? спитала Селена. Питання було поставлено з обережною цікавістю, ніби їй справді цікавило його думки. Не взьмусь дивитися на неї, принц відійшов до вікна. Скло було зовсім холодне, а за ним безупинно падав сніг. Ти мусиш мене ненавидіти, майже пошепки сказав Дорін. Мане та двір, Вони граються, фліртують і не бажають знати про те, що відбувається за стінами замку і за межами Рафтхола. Коли мені повідомили, що королівська армія винищила 500 полонених елоївських бунтівників, я... Я не знав, куди сховатися від сорому». Він чув, що Селена підвелася і перебралася на крісло. Що є його зізнання? Але слова рвалися з нього і йому не зупинитися. «Тепер я розумію, чому ти так легко вбивала Адерланів. І я нітрохи не звинувачу тебе за це». Доріна, не зараз. Ні, саме зараз, оскільки тільки в тиші Скляного замку він міг висловити те, про що не наважувався говорити в день. Бувають роджені вбивці, але таких небагато, а з тобою, з тобою сталося щось жахливе, коли ти була ще зовсім маленькою. І швидше за все, в цьому винен мій батько. Ти маєш повне право ненавиді Адерлана та Адерландців. Наші вчені-посіпаки запевняють, що сама богиня наказала Адерлану поширити свою ладу на всі інші держави, і на Тарасен, і на Елує. Дурін уткнувся чолом в скло. Очі щипали, хоча тяга в каміна була справною. «Ти мені не повіриш, але я не хочу бути частиною всього цього», – вів далі принц. «Я не можу називати себе чоловіком, якщо дозволяю батькові творити все нові та нові звірства. Але навіть якби я валявся в нього в ногах, просячи про поблажливість до завойованих королівств, він і слухати не став би. Він вважає такий порядок речей правильним і навіть ідеальним. І я тебе вибрав своєю претенденткою лише тому, що знав. Мій вибір розсердить батька. Селена морщилася від його слів і болів у животі, що відновилися, але Дорін хотів висловитися до кінця. Якби я взагалі відмовився шукати собі претендентів, батько вважав би це за бунт проти нього. А я ще не настільки сильний, щоб відкрито йому противостояти. І тому я вибрав тебе. Найкращий асасин Адарлана. Іншого вибору у мене й не могло бути. Ось він і сказав це, і вона чула ці слова – як вона їх сприйме? Невідомо. Головне, він вихлюпнув те, що давно носив у собі. Дорін повернувся до Селени, їхні очі зустрілися. Життя не повинно бути таким, сказав він, і світ теж не повинен бути таким, як зараз. Селена заговорила не одразу. Деякий час вона прислухалася до биття власного серця. Я не відчуваю ненависті до вас. Тихо, майже пошепки сказала вона. Дорін опустився на сусідній стілець і обхопив голову руками. Вигляд у нього був зовсім самотній. «Ви не такий, як вони. І вибачте, якщо я вас чимось образила. Я ж над вами весь час жартувала. «Ти мене образила? З чого ти взяла? Ти зробила життя в замку трохи веселішим». «Лише трохи?» – скинула голову Селена. «Ну, на дві трішки», – усміхнувся принц, витягуючи ноги. «З одного боку, шкода, що не можеш піти зі мною на святковий бал. Але з іншого – це й на краще. Бал у ніч ільмаса. маса. А чому я не можу піти? І чим цей бал відрізняється від інших?» На Ільмас влаштовують не просто бал, а бал-маскарад. Ось, мабуть, і всі відмінності. Думаю, тобі не треба пояснювати, чому не можеш піти. Вам з Шаолом подобається позбавляти мене розваг. Коли я в клітці, це спокійніше, правда? А я люблю розваги. Коли станеш королівською захисницею, можеш ходити на всі бали поспіль. Селена скривилася цього разу не від болі, а від досади. Дурень дивився на неї, не знаючи, що робити. Переконувати її, як він радив би з'явитися з нею на балу. Що він цінує всі ці рідкі зустрічі з нею? Що думає про неї постійно? Скоріше за все, Селена висміяла б його за ці зізнання. Годинник пробив опівночі. «Мабуть, мені час іти», – сказав принц і потягнувся. «Завтра майже весь день доведеться зустрічати з радниками. Герцогу Парангону навряд чи сподобається, якщо я клюватиму носом. Передайте герцогу мої найкращі побажання», – уїдливо посміхнувшись, попросила Селена. Вона не забула, як герцог обійшовся з нею і весь день їхньої першої зустрічі. Дорін цього теж не забув, і зараз спогоди наповнили його голодною люттю. Він раптом нахилився і поцілував Селену в щоку. Відчувши дотики у губ, Селена стиснулася, і хоч поцілунок був коротким, принц стих дихнути аромат її шкіри. Дорін лед утримався, щоб не поцілувати її знову. Спокійних тобі снів, Селена. І вам добра ніч, Доріне. Дорогою до себе принц роздумав, чому Селена так понурилася і чому вимовила його ім'я а з якоюсь відчуженою покірністю. Селена не могла заснути. Вона дивилася на широку смугу місячного світла, розлитого по підлозі – балмаскарад у ніч Ільмаса. І нехай Адерландський двір вважався найбрехливішим і найпомпезнішим у світі Ерілеї, від самого слова «балмаскарад» вієло чимось романтичним. І знову, як і в ніч Самоїна, вхід до бальної зали буде і закрито. Селена зітхнула і поправила подушку. А може Шаул хотів? Потай покликати її на бал, може він про це почав говорити, коли її вивернули. Селена похитала головою, розмріялася. Дочекаєшся від капітана такого запрошення, і потім у них з Шаолом є справи важливіші, наприклад, шукати того, хто вбиває претендентів. Селена пошкодувала, що нічого не сказала капітанові про дивну поведінку Кейна. Вона заплющила очі і посміхнулася, уявляючи собі святковий подарунок на ельмаз. Найкращий подарунок був би труп Кейна, знайдений та хоч завтра вранці. Година ночі, дві години, три. Час минає, а сон так і не з'являється. Селена лежала і думала про невідоме зло, що таїться в затишному кутку величезного замку, про п'ять сотень убитих елоїйських полонених, тіла яких, напевно, вже покидали в кілька великих спільних ям і засипали. Скільки таких ям з'явиться по всій ерілеї стараннями його величності короля Адарландського? Розділ 35 Наступного дня ближче до вечора Шоул Естфал стояв у коридорі другого поверху і дивився у простір внутрішнього двору. Там, між пропорошеним снігом живоплодом, неспішно брели двоє. Селено було легко пізнати по її білому плащу, а Доріна він і так би помітив будь-де. Обов'язок зобов'язував Шаола йти слідом за відпочиваючим, уважно спостерігаючи і роблячи все, щоб Селена раптом не захопила принца в заручники і не перетворила його на живий щід для втечі. Проста логіка та роки досвіду, набутого на вардійській службі, вимагали негайно спуститись вниз. Шістьох вартових недостатньо. При хитрощі та кмітливості Селени – що і ці шестеро. Але Шаул стояв біля вікна. Він не міг змусити себе зробити жодного кроку. Щодня він відчував, як руйнується бар'єр. Він сам дозволяв їм валитися. Чому? Тому що йому подобався, її щирий сміх. Подобалося, що якось прийшовши до неї, він застав її заснувши в обіймах з книжкою. А головне, Шаул знав, вона виграє заключний поєдинок. Так, Селена Сардотін була злочиницею, геніальною вбивцею, королевою дна. І водночас... Це зовсім дівчиської, яке 17-річною кинули в ендовер. Від цієї думки Шаулу стало погано. У своїй 17 він знемагав від муштри, бруло, але після виснажливих занять на нього чекав чан з гарячою водою, ситна їжа та дружня компанія. Дорін тоді втратив голову від своєї Рузанди і взагалі забув про все на світі. А Селена у своїй 17 опинилася в соляних копальнях ендовера, на каторзі звідки не верталися, і вижила. Шоул сумнівався, чи вижив би він в Ендовері особливо взимку. Його ніколи не пороли, в нього на очах ніхто не вмирав. Він не знав, що таке холод та голод. Селена засміялася, напевно, якийсь жар Доріна. Вона пережила Ендовер і не розучилася сміятися. Шоула лякало, що Селена знаходилася поруч із Доріном. З її навичками, їй нічого не варто було задушити принца або зламати йому шию. Але капітана ще дужче лякало його власна довіра до цього дівчиська. Чим це може скінчитися для нього, Шоол теж знав. Вона вийшла між вибіленими снігом, кущами живоплоду, з лиця селена не сходила посмішка. Розчищена доріжка була досить вузькою, і це змушувало її йти майже поруч із Доріну. Проте не так близько, щоб його торкатися. Вона ледве встигла поїсти, як він з'явився в її їдальні і покликав на прогулянку. Судячи швидкості появи, Служниця лише почала прибирати зі столу, принц прийшов раніше і чекав у коридорі. Звичайно, якби сьогодні було тепліше, селена ні за що б не дозвола взяти себе за руку і зігріти й долоні. Білий, обрамлений хутром плач лише на вигляд здавався теплим, а насправді ні крапельки не рятував від холодних поривів вітру. Цікаво, як переносить морозна хемія. Цього Селена не знала. Після звістки про страту елоейських полонених принцеса майже весь час проводила у себе і на всі пропозиції погуляти відповідала відмовою. З часу останнього нічного візиту Еліани минуло понад три тижні. З того часу Селена встигла пройти цілих три випробування. Найцікавішим з них виявилося подолання перешкод. Воно було далеко нелегким, але Селена відбулася кількома подряпаними та садинами. На жаль, Пелор у цьому випробуванні виявився гіршим і був відправлений додому. Селена уявляла, як йому повертатися в рідні краї, але головне, він залишився живим. А ось ще троє претендентів знайшли свою смерть у покинутих коридорах замку. Їхні тіла були роздерті до невпізнання. Тепер тільки не починало темніти. Селена замикалася в себе. Занепокоєння їй зросло настільки, що вона схоплювалася від будь-якого дивного скрипу та шелесту. У неї залишилося п'ятеро суперників. Кейн, Могила, Нокс, колишній солдат, чиє ім'я вона ніяк не могла запам'ятати, і Ренальд, підлеглий найманець, який став правою рукою Кейна, замінивши вбитого Веріна. Не дивно, що до нього перейшла із традиція насміхатися над Селеною. Але зараз, ідучи повз фонтан, що замовк, їй не хотілося згадувати ні про вбитих претендентів, ні про шпильки Ренальта. Караїчко Мока Селена помічала, з яким захопленням Дорін дивився на неї. Та й нехай дивиться, звичайно, вона зовсім не думала про принца, вбираючись гарне плаття лавандового кольору. І коли служниця укладала її волосся, не було жодної думки про нього. А ці білі рукавички вона вибрала тільки тому, що вони здавалися їй теплішими за інших. «Куди б нам ще сходити?» – спитав Дорін. «Ми двічі оминули весь сад». «А хіба принц не має важливих державних справ?» – лузливо спитала Селена. Порив крижаного вітру проник під її каптур. Щоб не заморозити вуха, Селена натягла каптур глибше і тут помітила, що Дорін уважно дивиться на її шию. «Що вас так зацікавило, ваша високість?» «Ти завжди носиш це на мисто. Що це за один подарунок?» – спитав принц і поглянув на перстень, подарований їй шаулом. Очі в нього більше не сяли. Селена прикрила рукою амулет. «Ні, Доріна, все набагато простіше. Я знайшла його в скринці для коштовностей», – збрехала Селена. «Спочатку вдягати не наважувалася, а потім, коли моя шия перестала нагадувати жардину, одягла. Гарна штука, правда? І дуже стара. Чи не позичила ти родинних коштовностей якоїсь придворної жінки?» Все це сказано жартівливим тоном, але вже без колишньої теплоти. Нідоріне, досить різко відповіла вона. Крадіжками коштовностей у нас, якщо не забули, промишляє пані Ліліана. Я маю інше ремесло. Слідно не вірила, що амулет Ліами здатний захистити від убивці. Вона досі гнівалася на королеву за ухильну відповідь, але на мисту не знімала. Невідомо чому цей амулет надавав їй спокій в довгі нічні години, коли вона без сну сиділа на ліжку і дивилася на двері спальні. А принц так і не зводив очей зі її шиї. Селена опустила руку, що затекла. Нехай дивиться, вирішила вона. У дитинстві я любив читати легенди про появу Адерландського королівства. Моїм героєм був Гавін. Напевно, я прочитав усе, що зміг знати про його битву з... з Араваном. Невже він розумніший, ніж я думала? Невже він одразу здогадався? Ні, цього не може бути. Мало що він там читав у дитинстві. І до чого тут це просто намисто? спитала Селена, що сили даючи що їй цікаво, але не більше. Та при тому, що Еліана, перша королева Адарлана, мала магічний амулет. Гавін та Еліана разом билися проти повелителя темряви, але ніяк не могли його здолати. Втім, Еліана тоді ще була лише принцесою. І ось коли Ераван уже збирався вбити Еліану, до неї з'явився якийсь дух чи привид і вручив амулет. Після цього всі чари Аравану втратили над нею силу. Еліана побачила, що він справжній. І назвало його істинним ім'ям. Поводителя темляві це настільки здивало, що на якийсь час він забув про другого свого супротивника. От тоді Гавін його вбив. Тепер Дорін дивився на сніг під ногами. «Той амулет назвали оком Еліани», – додав принц. Потім він зник і швидше за все – в невідомому напрямку. «Як дивно!» було все це чути від Доріна, сина, короля, лиходія, що мав намір винищити магію під корінь. Але Селена продовжувала розігрувати з себе цікаву дурненьку. І ви думаєте, ця дрібничка око Еліани? Хихочучи, спитала вона. Це ж скільки століть минуло, якщо амулет існував і давно розсипався на порох? «Думаю, що не розсипався», – заперечив Дорін, розтираючи замерзлі долоні. «Я бачив картини з його зображенням. Напевно, твоє намисто – просто копія». «Звичайно, копія», – підхопила Селена і тут же змінила тему. «А ваш брат коли прийде?» «Ви казали, що він дуже просився на свята додому». «Доля мені посміхається», – відповів Дорін, відводячи очі до сірого неба. «Вранці гонець приніс листа гірські перевали тонуть у снігу. Він сам ледве пробрався». А Холін у нас не звик їздити верхи, тож доведеться братикові сидіти в горах до весни. Уявляю, як дістанеться і вчителям, і слугам. «А я уявляю, як це засмутить вашу матір», – усміхнулася Селена. «Погорює, а потім відправить туди слуг, завалених подарунками. Треба ж задовольнити малюка». Селена слухала Доріна навпіл, підтримуючи видимість розмови. Вони робили третє коло садом, усі думки Селени були зайняті легендою про амулет Еліани – Невже давня королева не розуміла, що хтось та впізнає її амулет? Але якщо це справді око Еліани, а не майстерна копія? Якщо король дізнається, він уб'є нахабницю на місці і за те, що знайшла потаємний хід у заборонений склеп, і за те, що наважилася надіти амулет, який має магічну силу? І про що тільки думала Еліана, вручаючи їй намисто? Селена відірвалася від книжки, вкотре зупинила погляд на шпалері. Начебто ніяких змін. Комод стояв на місці, загороджуючи вхід у виявлений коридор. Просто через всіх цих трупів їм мерещиться казна що. Селена струснула головою і повернулася до читання. Очі бігали порядка, але зміст прочитаного вислизав. Чого домагається від неї Еліана? Померлі королеви не приходять у світ живих і віддають наказу. Селена зачинила книжку. Ні, вона й не збиралася підкорятися наказом Еліани. Ще на шляху до Рафтхолу вона знала, чому має виграти змагання. Це єдиний спосіб повернути собі волю. Однак зло, про яке говорила Еліана, не просто приховувалося в темному кутку, воно вбивало і чомусь лише претендентів. Тут, мимоволі, почнеш ламати собі голову, де ж гніздиться це зло. Скрип дверей застав Селену зненацька. Книжка випала з рок, Селена схопила важкий мідний свічник, готова схопитися з ліжка та атакувати, непроханого гостя. Але почувся знайомий голос, то була Фаліпа. Наспівуючи собі під ніс, жінка пройшла коридором і зникла в кімнаті для слух. Селена досадливо скривилася, лаючи себе за боєгудство. Тепер потрібно вилазити з теплого ліжка за книгою, що впала. Як назло, книга залетіла під ліжко. Чортихаючись, Селена опустилася навколішки, мармурова підлога здавалася шматком льоду. Селена нишпорила рукою, безуспішно намагаючись намацати книгу, що втекла. Довелося, Поставити свічник на підлогу. По гладких плитах книгу занесло до самої стіни. Селена потягнулася туди і раптом побачила білу смугу, що в'ється по підлозі якраз під ліжком. Селена схопила книгу і поспіхом піднялася з колін. У неї тремтіли руки. Долаючи тремтіння, вона вперлася в край ліжка і затиснулася плечем. Громіське ліжко рухалося ледь-ледь. Задобілі ступні Селени ковзали по мармуровій підлозі, будучи поганою опорою. Нарешті їй вдалося відсунути ліжко на достатню відстань. У Селени не тільки ступня, а й все тіло. Знаки долі. Їх було 10, намальованих крейдою на підлозі. Вони звивалися у велику спіраль, і в їхній центрі білів великий, старанно виведений знак. Селена позадкувала і вдарилася об край комода. Звідки це в її спальні? Хто пробрався сюди, минаючи вартових і намалював цю зловісну спіраль? Селена тремтячою рукою схопила себе за волосся. У центрі спіралі був той самий знак, який вона бачила біля тіла Веріна. І здавалося, що хтось стискає її кишки, зв'язуючи їх в тугий вузол. Ну, не можна так просто стояти дивитися на змальовану крейдою підлогу. Заціпання змінилося рішучістю. Селена підбігла до столика із глечиком і випласнула всю воду на підлогу. Потім принесла з умивальника води. Коли крейда трохи розм'якшала, селена схопила рушник і почала гарячково відтирати підлогу. Вона шклябала мармур доти, доки в неї не заболіла спина і не задубіли змерзлі руки та ноги. Повертати ліжко на місце вона не стала, поспіхом одягнувши, селена вибігла в коридор. На щастя, Варта не стала заперечити, коли вона попросилася проводити її до бібліотеки. Прийшовши туди, карольні сіли біля вхідних дверей великої зали, а Селена попрямувала далі запорошену нішу верхнього ярусу. Усі книги, так чи інакше пов'язані з знаками долі, були звідти. На цю нішу Селена натрапила випадково, хоча, як казала Еліана, випадковостей не існує. Селена на силу переставляла ноги і постійно озиралася на всі боки. Що означала спіраль між її ліжком? Що, як жертва, це вона, Селена Сардотін? До ніші та знайомих полиць було рукою подати. Загорнувши за рік, Селена зупинилася як укопана. За столиком, де горіла одна свічка, сиділа нехемією, широко розплющеними очима, дивилася прямо на Селену. «Слухай, ну ти мене налякала!» – видихнула Селена. Серце в неї билося так, що, мабуть, навіть караульний не почули. Нехемі відповіла з стриманою посмішкою. Селена підійшла ближче. Що привело тебе до бібліотеки у першій годині ночі? своєрідною мовою спитала принцеса. Не спалося. Чим крутитися в ліжку вирішила піти сюди, збрехала Селена. І Поля допав на книгу, що її читала принцеса. Книжка і близько не нагадувала ті, якими вона займалася. То був товстий рукописний фоліант, на відміну від інших старовинних книг. Рядки в цьому були досить дрібними та щільними. «А що ти читаєш?» – спитала Селена. «Так, нічого особливого», – відповіла Нехемія. Принцеса зачинила книгу і встала. Селена здивувалася гордовитості її тону і глузливому виразу обличчя. «Я думала, ти не настільки знаєш Адерландського, щоб читати такі важкі книги». Нехемія підхопила книгу і столу, запхнувши собі під паху. «В такому разі, Ліана, ти нічим не відрізняєшся від усіх інших несвічених дурнів цього замку». Бездоганною Адерландською відповіла її Нехемія. Раніше, ніж Селена встигла розкрити рота, принцеса пішла. Селена отопіло дивилася їй вслід. Все це нагадувало безглуздий, безглуздий сон. Ну не може Нехемія читати важкі для розуміння книги та ще й на старому діалекті Адерландського. Вона й прості читала з безлічю помилок у вимові. За столом на підлозі валявся зім'ятий шматок пергаменту. Селена підняла його та розгорнула пергамент, був поцяткований знаками долі. Селена майже бігцем кинулася до виходу з бібліотеки. Пергамент вона засунула в кишеню і відчувала, як знаки долі випалюють її тіло. Ідучи внутрішніми сходами, Селена опинилася в темному великому залі. Тут було тихо та спокійно, як і має бути в бібліотеці. Особливо вночі. Невже весь цей час Нехемія вела з неї підступну гру? Але навіщо? Селена відмовлялася в це вірити, навіщо принцесі день у день прикидатися, ніби вона погано знає Дерландську. Нехемія не могла виявитись вправною брехухою. Чи могла? Селена раптом згадала не хто інший, як Нехемію розповіла їй про дивні малюнки на садових плитах. Це знаки долі. Виходить, принцеса все добре знала. Тільки того вона без кінця застерігала Селену, щоб та трималася від них подалі. Так і повинен поводитися справжній друг. Потім Селена згадала вечір, коли Нехемія ридала в неї на грудях, дізнавшись про втрату 500 співвітчизників. Принцеса тоді прийшла до неї, як до єдиної своєї подруги. Самотня, розчали на гори. Але не могла забути, що Нехемія приїхала сюди із завойованого королівства. Адерландський король зірвав корону з голови батька, позбавивши його титулу. Нехемія знала про всі звірства і жах, які чинили адерландці на її батьківщині. Селена про них теж знала, від елуейських каторжників. Так вона вперше почула й про те, як елоїці продають уравство і про принцесу Нехемі, яка таємно допомагає бутівникам. Караульні біля дверей бібліотеки ліниво крутилися в кріслах, борючись із дрімотою. Селена пішла до них, продовжуючи обмірковувати те, що сталося. Нехемія мала всі підстави ненавидіти Адарлан, Адерландського короля і самих Адерландців. Дізнавшись про змагання, принцеса почала робити все можливе, щоб їх зірвати та нагнати страху на мешканців замку. І найзрозумілішими жертвами були, звичайно ж, претенденти. Ну хто вони? Злочинці лиходії? Хто сумуватиме про їхню загибель? Зате по замку розповзеться страх. Але невже не хімія збиралася занапастити і її?